Cântec despre cea mai înaltă idee. Pe fundul oceanului de aer, Alături de coloane și de păsări, Lăsai în voie să-mi în jururi Emoția cea schimbătoare de contururi, Mereu crescândă, descrescândă pururi. Visam tot timpul linii drepte Și o febră a plecărilor în sus, Cu cornul mai izbit în piept încins, sau tandră, străvezimea mi-a cuprins Ca flârle de gheață geamul nins. Și sentimente porneau înainte-mi De o roșu aprins făcându-se sub ramuri, Când, unduindu-și nuanțele mereu, La ploapea zării răzbăteau violaceu Și mat, luceau peste irisul meu. Întâiul ochi ce l-am deschis pe lume s-a redeschis deodată sprezenit. și în graba lui imaginile toate le apropie între ele și le zbate jumate fermecat, uimit pe jumătate. Iar sentimentele mărunte, bune doar să fie peste clipă martori, ciocnirii între consoane și vocale, mureau ca deprisos, încet și moale, se destrămau, în rotocoale. Oh, dans rotund al stărilor de spirit, cu o idee numai, te înving, așa cum rupi din saltul fără istețime un taur furibund, sticlind lumine cu o frânghie întinsă și ținută bine. Cu un surâs îmi e de ajuns să vă alung stări neînchegate. Eu nu pe voi vă leg, vă caut, ci sentimentul. Dulce Flaud și frate Geamăn, cu iubirea, îl aplaud. Ce smulge țărmul și îl dă de dura Și împinge lungi care în necunoscut Tendoanele luminii de încordare Sunând ca valul ridicat din mare Pe care trupul, înotând, le taie și le doare. Păstrez doar sentimentul dens al comunismului strălucitor de sens, al celei mai înalte din idei, al flăcării iscate din scântei, ce mistuie trecutul din temei. Eu o cunoaștere a doma cunoașterii din tâi, când lumile ți încep la căpătâi și zbat bat în văz și nauz, anume, și mână întinsă simte o dimensiune și fie ce mirare e un nume. E sentimentul bărbătesc al celei mai umane din idei ce înfrăgezește piatra în fața ei și schimbă întrepte lungi trupul de stea al lumii care o suie după ea. Și alta nu-i mai e asemenea. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin